продукувач слів. Солома пахла осінню, а осінь була настояна на пахощах прив'ялих трав, достиглих плодів, духмяної нехворощі, смутних ранкових туманів і так далі, і тому подібне. Господи, як можна зненавидіти слова? А написати, що солома пахне осінню, нічого не написати. Солома пахне соломою, терпкий Хлібний, ледь гіркуватий запах, трішки хмільний, запах дріжджів, і мишви, і землі, що нагріта за день уже починає вистигати, і запах куряви, і запах трави, лободи і щириці, що взяли з в зеленого блогу. Хлопчик щасливий, бо живе в обмеженнім пакульським світі. Щастя – це обмеженість. Хлопчика ще не розіп'ято на хрестовинні з минулого і нинішнього. Хіба не смішно шукати істини в соломі, пропахлі мишвою і пакульською пилюкою? Я різко звівся на ноги. Пастушок дивився на мене широко розплющеними гнівними очима. «А ви, дядьку, не з Марса, а, навірно, шпійон». Бо курити американські сигарети, я вже грамотний по англійському, прочитати можу, з Києва я зітхнув. Журналіст у газеті працюю. Вірші сюди нам присилав? Присилав, але не надрукували і не відповіли. Ну, мовже, відповіли, коли я заїхав. Був у мріню справах. Давай, думаю, загляну. Віршив нам Багацько присилають, усім не навідповідається. Але тебе я запам'ятав. Талант маєш, хлопче. Хоч техніки ні нагріш. Але це прийде згодом. Навчишся. Строчитимеш, як кулемет. Але хлопчик не помітив моєї іронії. От мені б книжку таку, щоб там написано, як писати. Я прочитаю і навчуся. Де мені таку книгу купить? Скажи, я залізай кісток назбираю,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 Але не вигукнув. Мандрівки в дитинство вимагають обережності. Натомість іронічно посміхнувся. А солодке любиш, правда? Люблю. А ви откуль знаєте? А я все про тебе знаю. А любиш солодке тепер? Любитимеш і потім, коли виростеш. А за солодке в житті доводиться платити. А, так мені б, дядьку, один тільки раз халви от пуза наїстися, і все. Я засміявся. У житті солодка не лише халва. Багато в житті солодкого. Прийде час, дізнаєшся. А коли той час прийде? Ой, не підганяй, хлопча коней. Може отут, біля скирти, найкращі твої дні? Може колись приїдеш ти сюди на отакій ось машині, як у мене? Бо тільки машина рятуватиме тебе від комплексу неповноцінності. І тільки у розкішній волзі почуватимеся письменником. Приїдеш і скажеш собі, ось тут, біля скирти, на клинку поля, я мріяв бути справжнім письменником».